ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمع أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإيايا بتقوى الله فقد فاز المتقل muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhum kata dia akhaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibah Bapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kau di dunia kau nak gurib atau gabir sabin. Walaupun Umar Rabbil Allah, angkuh, dia kata, jika am seita, jangan tunggu pagi. Jika fadatan tadziril masa wa khudh min sihhatik li maradik wa min hayatik li mautik kama qala hadis sahih riwayat al bukhari seorang sahabat nabi yang bapak dia juga sahabat nabi Yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Radiyallahu anhumah berkata Kata dia pada satu hari Nabi SAW pegang belakang dia Kemudian Nabi kata dekat dia Nabi kata Kun fi dunia Ka'annaka gharim Au'abiru syabim Nabi kata, jadikanlah diri kamu di atas dunia ni seperti orang yang dalam musafir Nabi kata, kamu jadikan diri kamu semasa tempoh hidup di atas dunia ni Jadikan diri kamu seperti orang yang musafir Makna orang yang musafir ialah, dia tak boleh bawa banyak benda Orang musafir dia cuma boleh bawa barang-barang yang menjadi keperluan dia Dia tak boleh bawa rumah dalam musafir Dia tak boleh bawa segala harta kekayaan yang ada pada dia dalam musafir Maka orang yang musafir dia akan bawa benda yang cukup-cukup patut padan untuk kegunaan dia saja. Maka Nabi SAW pesan kepada anak, kepada Sayyidina Umar Al-Khattab ini. Kepada ibnu Umar, kepada Abdullah bin Umar ini. Nabi SAW pesan dekat dia. Nabi kata, kamu masa hidup atas dunia ni, jadilah seperti orang yang musafir. Maksudnya, ala kadar saja. Wakan Abnu Umar radhiyallahu anhu yakul. Kata dalam hadis ni pula Abdullah bin Umar pula berkata kepada sahabat lain selepas daripada tu. Dia pesan kepada kawan-kawan dia, kepada sahabat dia yang lain, dia kata iza amsayta fala tantazir al Kata dia apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi izin kamu untuk hidup pada waktu petang, kamu jangan over confident. jangan terlalu yakin bahawa kamu akan hidup sampai pagi esok. Anak Syedina Umab ni pesan dekat kawan dia, dia kata kamu kalau Allah bagi kamu hidup petang ni, kamu jangan terlalu yakin bahawa kamu boleh hidup sampai pagi esok. Makna dia sebelum menjelang pagi, banyak benda boleh jadi ke kamu ni kamu boleh mati, kamu boleh sakit, kamu boleh lumpuh, kamu boleh jadi macam-macam benda. Allah sahaja yang mengendali. Sebab so, bila Allah bagi dekat kamu kesihatan, kuat, bertenaga, ada duit ringgit dan sebagainya pada waktu petang, manfaatkan kesihatan, duit ringgit, tenaga dan sebagainya ni untuk agama. Kerana belum pasti kamu boleh hidup sampai pagi esok. Dan kata dia, Wa fala masa. Dan apabila Allah takedirkan kamu hidup pada waktu pagi, kamu jangan terlampau yakin bahawa kamu boleh hidup sampai petang nanti. Pagi ini kita hidup belum tentu. Kita boleh melihat suasana petang. Takkah belum tengah hari tak lagi kita hadir. Dalam dunia ni apa pun boleh jadi. Tak ada benda yang mustahil dalam dunia وَخُذْ مِنْ سِحَتِكَ لِمَرَضِكَ Dia pesan dekat kawan dia, dia kata, dan ambillah masa sehat kamu sebelum datang sakit kamu. Tumpang Allah SWT bagi kamu sehat, gunakan kesehatan itu untuk memperbaiki diri kamu sendiri. Kerana kita tak tahu bila Tuhan nak bagi kita sakit. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ dan gunakanlah masa hidup kamu Sekarang kamu masih hidup Gunakan masa hidup ini Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala Mendatangkan mati kepada kamu semua Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian Hadis itu hadis sahih Riwayat Al-Bukhari Daripada hadis sahih ini dapat kita ambil pengajaran Bahawa Masa yang Allah SWT bagi dekat kita ni Masa ni cukup berguna Dan masa bila dia lepas Dia tak boleh patah balik lah Tahun lepas mungkin umur kita 20 Tahun ni umur kita 21 Tahun lepas umur kita mungkin 50 Tahun ni umur kita 51 Orang yang dah terlepas umur 50 Dah sampai 51 Dia sampai bila-bila tak boleh pergi dah umur 50 dia Apatah lagi nak balik umur 25 Mustahil bagi dia Jadi masa yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi dekat kita ni Manfaat dengan sebaik-baiknya Jangan buat benda yang boleh menyebabkan Datang murka Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radiyallahu anhu kata dia anna nabiya sallallahu alaihi wasallam kan Allahumma la insya illa insya al -akhirah. hadis Sahih riwayat al-Bukhari dan muslim nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam bentuk doa nabi kata ya Allah tidak ada hidup Melainkan hidup yang sebenar, ialah hidup akhirat. La'ish illa'ish al-akhirat. Tidak ada hidup. Hakikat hidup yang sebenar, ialah akhirat esok. Atas dunia ni, seberapa macam tak hidupnya. 60 tahun, 70 tahun umur Tuhan bagi dekat kita ni, bukan bandingan dengan hidup akhirat yang tak nak matilah esok ni. Apa 70 tahun umur yang Allah bagi dekat kita atas dunia ni? Kalau sekiranya sehari di akhirat sama dengan seribu tahun di dunia. Maknanya hidup kita di atas dunia ni panjang umur macam mana pun. Tak ada nilainya. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat itu. Bahkan dalam sebuah hadis lain Nabi SAW bersabda Nabi kata Mad dunia fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yamni falyanzur bima yarji Hadis sahih riwayat Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dia kata apalah dunia ni kalau nak banding dengan akhirat Nabi kata mad dunia fil akhirah apa dunia ni kalau nak banding dengan akhirat esok ni apa sangat dunia ni Melainkan kalau kita nak bandingkan dunia dengan akhirat ni nabi kata samalah seperti kamu ambil sepuntung jari kamu ambil jari celup dalam air laut kamu angkat tengok apa yang lekat di jari kamu daripada ayam itulah dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala Kamu ambil jari celup-celup angkat tu banyak mana ayam ada ada kecawan ada setimbang? Tak ada. Hak duk lekat, duk lekat di jari itu saja. Banyak tu saja. Dunia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kerana itulah, dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, Ya teba'ul mayit salasah. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu yairdi unsani wa yabqa wahid yarjiu ahlihi wa maluhu hadis sahih riwayat al-Bukhari dan Muslim Nabi SAW bersabda Nabi kata bila mati satu-satu orang manusia tiga benda akan ikut dia ke kubur dia iaitu keluarga dia harta benda dia dan amalan yang dia buat kita hari-hari kita tengok ada orang mati dalam dunia ni. Dan hari-hari kita tengok orang dikebumikan di dalam perut bumi Allah Subhanahu SWT. Hari-hari kita tengok benda macam ni. Dan satu benda yang kita kena insaf ialah orang yang mati ni, apabila dia mati, dia dibawa ke kubur untuk dikebumikan akan pergi bersama dengan dia, anak beranak dia. Pakai pergi menangis semua. Bersama dengan dia pi, harta benda dia, pingat-pingat dia semua pi. Kalau orang besar-besar mati bawa pingat, penuh bantai. Ia tok tepi kubahnya. Dan yang paling penting, yang pi sama dengan dia itu ialah amalan dia. <coughs> Tapi kata Nabi SAW, Faya di'usnani, dua daripada tiga balik. Dia tak sama-sama dengan kita dalam kubah. Dan yang balik itu ialah keluarga dia dan harta benda dia. Depa mai takat nak ke bumi kita aja. Habis tanah semua tutup kita, semua balik. Wayabqa <Sessizuk> amalu. <Sessizuk> <Sessizuk> Maka yang kekal sama dengan kita dalam kegelapan kubur itu ialah amalan kita. Kalau sekiranya masa hidup ni, kita beringat dengan amalan. Beringat maksud kata ambil ingat. Ambil ingat segala perintah Allah, segala pantang larang Allah kita ambil ingat, selamat kita di hari akhirat insya-Allah. Dan di antara benda yang kita nak kena ingat ialah ia ibadah haji yang kita dok belajar ni. Kena ingat, kena ada satu azam dalam hati kita nak fit. Setidak-tidaknya dah buka akaun di Tabung Haji, dah daftar untuk mengerjakan haji. Itu bukti bahawa kita ada satu ingat nak pergi haji. <coughs> Kerana dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu kata dia kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Faraa rajulan qad saqata min da'irihi fawqisa famata wa huwa huwa mukmin. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يحل أو يلبي حديث صحيح رواية أترميلي Nabi saw diceritakan oleh ibnu Abbas, r.a. Kata ibnu Abbas, satu hari kami bersama dengan Nabi saw di dalam ibadat Haji. Ibnu Abbas buat Haji sama dengan Nabi saw dalam tempoh duk buat haji itu kata Ibnu Abbas ba'irihi dalam tengah duk sibuk buat haji itu, tiba-tiba seorang laki-laki jatuh daripada untanya dalam duk sibuk buat ibadat haji ini, tiba-tiba satu orang laki-laki jatuh daripada untanya, fawutisa batang tengkoknya kemalangan dalam musim haji ini biasa. Biasa. Hmm. Tahun bila dulu ni dalam terowong Muassim mati ribu-ribu orang. Tahun yang kemudiannya pula tempat melontar di Mina runtuh. Kemudian hak kena pijak semasa tawaf dan sebagainya mati ni perkara biasa di dalam musim haji. Ini perkara biasa. Kalau takut yang ni tak boleh buat yang ni. Maka Nabi SAW semasa dia buat haji Masa tu orang tak cukup ramai Seperti mana ramainya orang pada hari ini Pada masa tu sudah, sudah jadi perkara ini Seorang laki-laki mengendrai seekor unta Tiba-tiba jatuh daripada untanya Fawukisah Ditakdirkan Allah patah batang tengkoknya Famata Mati dia Wahua muhrim Sedangkan dia dalam keadaan berihram faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dah tengok kawan ni jatuh unta patah tengkorak mati nabi SAW memerintahkan kepada sahabat dia nabi kata irsiluhu <coughs> kamu mandikan mayat dia ni yursiluhu bima'in wa mandikan mayat orang yang mati dalam ihram ini dengan air dan juga daun bidara wa kafnuhu dan kafankan dia dengan dua helai kain yang dia pakai la ni. Umar Haji pakai dua helai kain kain pinggang dengan kain hadan bau ni. Kapankan dia dengan kain yang dua helai ni? Wa la tukhammiru ra'sahu. Nabi kata dan jangan kamu tutup kepala dia. Tak boleh kafan lagu-lagan orang mati di kampung ni. Dia hanya dipakaikan dua helai kain yang memang dia duduk pakai dalam keadaan kepalanya tidak ditutup. Ini keadaan orang mati dalam ihram. Kerana kata Nabi, فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُهِلُّ أَوْ يُلَبِّيُ Kata Nabi SAW, maka sesungguhnya orang yang mati dalam ihram ini. Allah akan bangkit dia Pada hari kiamat esok Dalam keadaan dia bertahlil La ilaha illallah La ilaha illallah Dan juga dalam keadaan bertalbiah kepada Allah Labbaik Allahumma labbaik Labbaikala syarikalaka labbaik Itu adalah sebagai Penghormatan yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi Kepada orang yang mati ketika di dalam Ihram haji Muslimin dan muslima Yang dirahmati Allah sekalian kalau sekiranya Allah takdirkan kita perkara yang sebegini, maka itu kebaikan bagi kita mudah-mudahan kita dapat yang kibar daripada 4 timur yang kita baca tadi insya Allah kita menggunakan Bahru'l-Mazi jilid 6 <coughs> Bahru'l-Mazi jilid 6 muka surat 47 kita masuk masalah berjalan menuju ke tanah mina ok kita hari itu dah cerita dah urutan mengerjakan haji. Bermula daripada kita niat untuk buat haji. Kemudian kita berada di padang arafah untuk melakukan ibadat wukuf. Kemudian kita bertolak ke muzdhalifah. Dan apa benda yang kita kena buat di muzdhalifah, kutip ketui batu dan sebagainya. Dan mesti berada di bumi muzdhalifah selepas tengah malam. Kemudian kita nak bertolak daripada Muzdalifah nak pergi ke Minah. Dan pada malam ini dia sambung di sini berjalan menuju ke Tanah Minah. Lain ini kita dah lepas tengah malam di Muzdalifah. Kita dah kutip dah anak-anak batu yang jumlahnya lebih kurang 70 ataupun lebih. Dan sekarang ni dah lepas pukul 12 tengah malam dan kita nak bertolak daripada Muzdalifah nak pergi ke Minah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kemudian daripada sudah lepah menempuh, menempuh wadi muhsir itu. Maka berpagilah ia pada hari nahar itu. Hari nahar makna dia hari semelian korban. Makna dia hari sepuluh Zulhijjah. Kita bertolak daripada muzalifah. Itu sudah masuk hari raya haji. Yaitu dengan terkadang-kadang mengucap Talbiyah Dan terkadang-kadang mengucap cakbir. Sehingga sampai ke tanah minah. Perjalanan daripada muzalifah nak pergi ke Mina tu mesti diisi masa yang ada itu dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan diisi dengan talbiah. Labbaik Allahumma labbaik. Tuan-tuan, kalau kita ada di sana pada masa tu, kita boleh rasa suasana. Suasana bah dia bergerak daripada muzalifah nak pergi ke mina tu. Suasana talbiyah bunyi atas bah, bunyi di bawah bah, bunyi di mana-mana, suara takbir dan sebagainya. Suasana pada masa tu memang suasana membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Baik. Dia kata maka melalui ia akan jamrah yang pertama dan jamrah yang kedua. Maka tiada berbimbang seseorang serta keduanya itu. Bila kita mula bergerak daripada Muzdarifah nak pergi ke Minah, kita masuk saja kawasan mina, mula-mula sekali kita jumpa Jamratul Ula. Kita terus lagi perjalanan, kita jumpa Jamratul Wustah. Ah, Itu satu kisah dengan dua benda ni. Tu saya duduk singgah, tu saya duduk lempak ketiga batu juga. Tak ni sambil-sambil lalui, setan ni aku geram, pergi punggah je atas lah. Dia tak suruh. Tu saya duduk geram lagi masa tu. Nah jadi kita lalu pada pada pagi hari raya haji itu lalu tak dah peduli kepada jamratul ular tak tah peduli kepada jamratul wustah kerana matlamat kita ialah jamratul akabah pagi ini terus pergi ke sana sehingga sampai kepada jamratul akabah maka melontar ia akan jamratul akabah itu kemudian daripada terbit matahari kadar segala sebaik-baiknya waktu itu kalau kita nak melontar awal tadi bolehlah Sebaik-baiknya tunggu saat. Tunggu sampai masuk waktu subuh. Lepas habis semayang subuh dan sebagainya, tunggu matahari kadar segala. Masa tu melontak, itu masa asbar. Tapi kalau nak melontak lepas daripada tengah malam tadi, sudah boleh. Tidak ada masalah. Begitu. Maka kaifiat melontak itu, iaitu berdiri ia dengan mengadak qiblah. Dan jika mengadak kepada jamrah itu pun tidak mengapa kalau nak ambil cantik lagi ambil tahu arah kiblat belah mana okey bagi kita nak mengada arah kiblat elok-elok dah lontar jamrah. Jadi biasanya bagi orang yang dia first timer dia orang yang pertama sampai tak pernah lagi pergi sebelum ni itulah pertama kali dia pergi dia pun tak tahu kiblat belah mana janji nampak aja jamrah tu tongku itu. -tong. Jadi duduk kalut dah dengan kiblat belah mana sebab masa tu tak ada dah tak ada siapa nak habarkan kita dah belah mana belah mana tak ada masing-masing sibuk dengan kerja masing-masing begitu maka dilontar dengan tujuh anak batu yang ada di dalam tangannya dan menggantikan talbiyahnya dengan takbir ha, masa duk melontar tu tidak disuruh tidak disunatkan lagi dah kita duk labbaik Allah umma labbaik tak disunat dah masa tu disunatkan takbir Bagi sekatian anak batu Allahu Akbar baling Allahu Akbar baling Allahu Akbar baling macam tu dan mengucap ia pada tiap-tiap kali sebiji anak batu yang dilontarkan itu akan ucapan Allahu Akbar ala taati arrahman wa raqmi syaitan allahumma tashdiqan bi kitabik wa itba'an bi sunnati nabik makna dia ialah Allah itu Tuhan Maha Besar Allahu Akbar makna Allah Tuhan Maha Besar Rahman. Aku melontar ini kerana fa'at kepada Tuhan yang amat pemurah. Kita lontak ni pasal apa? Pasal Allah suruh kita buat, maka kita buat. Tak ada guna tanya ni pasal apa, duk lontak ni bukan setan. Nak kalau betul pun kita lontak setan, takkan setan ni bodoh. Nampak orang nak punggah dia duduk tunggur. Gitu. Ini bukan, bukan kerja kita arah. Oleh kerana itu ibadah haji oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat macam tu maka kita kena buat macam tu. Habis cerita. Dan menghina akan syaitan. Kita yakin di dalam hati kita kita lontak ni kerana taat perintah Allah, Allah suruh. Dan yang kedua kita lontak ni sebagai simbol kita menghina syaitan. Begitu. Hai Tuhanku, aku membenarkan dengan kitab engkau. Dan aku menurut bagi jalan Nabi-Nabi engkau. Kita ingat masa tu. Ni aku buat ibadat haji ni mengikut seperti yang ditunjukkan oleh kitab engkau. Quran haba benar ni maka aku buat macam ni. Dan aku buat ni kerana mengikut sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Masalah dia kata, takbir mengiringi tiap-tiap semayang perdu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala maka apabila sudah melontak Jamratul Akabah maka putihlah daripada mengucap Talbiyah dan takbir selesai aja kita melontak Jamratul Akabah tujuh biji anak batu maka berakhirlah takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar habislah Talbiyah habis sebelum kita start melontak tadi dan takbir juga habis dengan habisnya lontar tujuh biji anak batu melainkan takbir mengiringi tiap-tiap semayang perdu yang lima yang dinamakan dia dengan takbir muqayyad maka ia itu dimulai daripada zuhur hari nahar sehinggalah hari yang ke-10 daripada bulan Dhul Hijjah, sehinggalah kemudian daripada semayang asak pada akhir hari-hari tashri maka janganlah berhenti pada tempat melontar jamratul aqabah itu minta doa bahkan nanti berdoa apabila sudah sampai di tempat tinggal nanti paham tak? dia kata bila dah habis selesai kita melontar tu maka habislah talbiah labaik Allahumma labaik semua dah habis dah orang tak kata dah lepas pada selesai melontar. yang ada cuma takbir raya sahaja ha? dia sebut sana tadi dia kata takbir muqayyad takbir yang terikat terikat maksud dia apa? terikat dengan hari 10, 11, 12 dan 13 saja. Habis semayang asak hari yang ketiga belah, maka habislah cakabir raya. Tak disunat lagi dah lepas benda tu. Tak macam kita, tapi Mekah duduk di sini pun bila raya haji, dah. Tadi semayang raya tadi cakabir. Habis semayang raya, habis tak lagi semayang zuhur. Lepas semayang zuhur, sunat cakabir raya pula. Tak lagi habis semayang zuhur, semayang asak. Lepas semayang asak, sunat cakabir raya lagi. Lepas itu semalam maghrib, lepas semalam maghrib, sunat takbir raya lagi. Demikianlah habis satu hari-hari raya, lepas itu hari sebelah esoknya, hari dua belah, hari tiga belah, hari tiga belah habis semayang asam, maka itu penghabis masa untuk takbir raya. Demikianlah juga halnya dengan orang yang ada di Mekah buat hari. Hari yang ketiga belah Zulhijjah, lepas semayang asam itulah untuk takbir raya, ataupun disebut sebagai takbir mukayat. Dan bermula sifat takbir itu yaitu berkata iya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kafira Wasubahanallahi bukratan wa asila La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Mukhlisina lahuddin Walau karihal kafirun La ilaha illallah wahdah Sadaqa wa'dah Wa nasara abdah Wa hazamal ahzaba wahdah La ilaha illallah Wallahu akbar Hadis tak lebih Ada sikit lah Kita punya ada ha Apa nama Wa nasara abda Wa a'adza junda hada Dan itu juga tidak salah Ada sabit dalam hadis Nabi sebut macam kita sebut Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Masalah Menyembelih korban dan hadiah Yang ini penting Tolong dengar yang lain <tuh> kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dan sunat kemudian daripada melontar jamratul aqabah itu ia menyembelih hadiah jika ada syaratnya hadiah ataupun menyembelih akan korban kita di sana kita ada dua sembelih satu sembelih kerana nak buat korban sempena raya haji dan satu lagi dia kata sembelih hadiah sembelih hadiah ialah sembelih dengan tujuan untuk daging yang binatang yang kita semelih itu nak dihadiahkan kepada fakir miskin yang ada di sekitar tanah suci, Maka semelih itu dinamakan semelih hadiah. Tentang kalau tengok dalam Quran pun dalam suratul hajj ada sebut tentang disuruh kita melakukan semelih hadiah ini. Bagi kita yang do ada di sini, do ada di Malaysia tapi ke Mekah dan sebagainya tidak ada sembelihan hadiah, yang ada cumalah sembelihan korban sebenar hari raya haji. Bagi orang yang ada di Mekah depa ada dua, dia boleh buat sembelih hadiah dan depa boleh buat sembelih korban. Begitu. Maka disunatkan bagi jemaah haji selesai dia melontar jamratul aqabah sebelum bertukar Sebelum mencukup in between tu. Selepas dia selesai melontak Jamratul Akhubah tujuh biji anak batu. buat semelahan dulu. Itu yang paling afdal. Mengikut seperti mana Nabi SAW buat. Dan disunatkan pula kita sendiri. Semelih, menandang main. Dan habis selesai tu. Barulah kita main untuk cukup kepala kita. Begitu. Maka yang lebih afdalnya ialah menyemleh ia dengan sendirinya. Ha, ini dia kata. Dan dibaca pada waktu menyembelih itu akan ini Bismillahi, Wallahu Akbar, Allahumma minka wabika wa ilika taqabbl minni kama taqabblta min Khalilik, min Khalilika Ibrahim. Maksudnya ialah dengan nama Allah aku sembelih binatang ini. Dan bermula Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang maha besar. Wahai Tuhanku, daripadamu dan denganmu dan kepadamu, maka terimalah daripada aku, sebagaimana sudah Engkau terima daripada kekasihmu Nabi Ibrahim alaihissalam. Pasal apa dia kata? Wabi, wa, ha? Dia kata Allahumma minka, ya Allah, hak aku semleh ni daripada kamu. Maksud dia apa? Maksud dia rezeki hak dapat ke kita ni Tuhan bagi. Maka dengan rezeki itu kita beli minatam untuk kita semleh ni maka hakikatnya ialah hanya ni pun Tuhan yang bagi. Kemudian dia kata lagi wabika dan aku sembelih ni dengan nama engkau ya Allah. Aku sembelih ni bukan kerana apa-apa tapi kerana engkau ya Allah. Dan dia kata wa ilaika dan aku sembelih ni sebagai persembahan aku kepadamu. Seperti mana Nabi Allah Ibrahim alaihi dulu Allah suruh buat korban, korban anak maka kita hari ini tidak disuruh korban anak sebaliknya disuruh korban binatang sebagai tanda kesanggupan kita berkorban kerana nak turut perintah Allah SWT muslimin dan muslima yang dirahmati Allah SWT sini satu benda yang saya nak tekankan dia tak ada dalam kita ini. bagi kita yang ada di Malaysia ada satu hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis riwayat daripada Ali bin Abi Talib karamallahu wajib kata Sidina Ali amaranah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an aquma ala budni wa an atasaddaqa bilahmiha wa jululihha wa ajillatihha wa an la u'tiyal jazzara minha berkata Ali "Nahnu nu'tih min 'indina." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Eh, dengar baik-baik ya ni. Ya ni banyak orang dok buat silap di sini. Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajah, berkata, dia kata Nabi SAW mengarahkan kami suruh sembelih binatang korban. Sayyidina Ali kata Nabi pesan sangat-sangat dekat kami sahabat-sahabat dia ni Seberapa daya, cubalah bagi kita ni boleh buat korban. Menjelang hari raya korban. Cuba. Bahkan di sisi ulama' fiqah. Ha? Di sisi ulama' fiqah, kalau kita tak mampu nak beli seekor kambing. Ataupun nak join dalam korban seekor lembu. Kita ambil sepangguh. Kalau kita tak mampu, semelihlah ayam. Dia kata. Di sisi ulama' fiqah. Dia kata, kalau tak mampu, semelih ayam. Sebagai tanda kita ada teringin nak buat korban. Walaupun ayam tidak diterima. Dia mau sekurang seekor kambing. Tetapi ulama' Fekah kata, Tunjuk juga keinginan dan kekuatan semangat kita nak buat. Tapi oleh karena tak mampu, kita korbankan seekor ayam. Tu nak tunjuk tu. Macam di, di kalangan ulama' Tasawuf pula dia kata, apa? latih diri kamu bagi jadi orang yang boleh menangis kerana mengenangkan dosa kalau kamu tak boleh juga menangis ambil apa apa buah lah mata bagi menangis nampak jadi kata bercakap dari segi ikhlas tak ikhlas lah sebab kita buat benda tu bagi menangis tapi dia suruh juga suruh latih bagi jadi boleh demikian halnya dengan korban ni kalau tak boleh nak dapat kambing sekong tak ada duit Ayam pun semelah juga tunjuk kata kita nak turut serta dengan semangat orang yang melakukan korban. Begitu. Baik. Hadis tadi Sayyidina Ali bin Abi Talib kata Nabi SAW memerintahkan kami supaya kami buat ibadat korban ini. Wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajlabiha. Dan Nabi pesan kepada kami, apabila buat korban, daging korban itu hendaklah disedekahkan kepada orang miskin Dan disedekahkan kulit-kulitnya sekali. Dan disedekahkan, wa wa'ajillatihah. Segala pekakeh yang ada di dalam perut binatang itu. Tak apa lagi setakat itu. Nabi kata lagi wa an la minha. Dan kata Sayyidina Ali Nabi pesan kepada kami Jangan sekali-kali ambil Apa-apa bahagian daripada binatang korban itu Untuk diberikan kepada orang yang menyembelih korban itu Akhirnya yang saya nak beritahu Sebablah masyarakat kita ni dia kira-kira Dia bahagi tujuh Dia bahagi lapan tumpuk lapan tumpuk tumpuk untuk kawal sebenarnya kawal lapah apa semua dia bagi setumpuk perbuatan itu menyalahi hadis Nabi SAW bila menyalahi dia menjadi dosa tak boleh Ada saya jawab dah kat saya kata eh mereka orang tua ada buat lebih lama dah saya nak bagitahu Nabi lagi tua daripada orang tua ada buat dan hadis ini adalah hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Dan tak susah buat kalau sebelum ni kita buat lapan tu, buat lepas ni tujuh, habis je. Tak ada masalah apa. Yang pergi duk bantah nak buat lapan juga apa sahabat? Kita buat tujuh. Dahab tujuh tu bahagi kepada orang-orang yang buat korban ni, kemudian atas orang tu lah nak pergi bahagi kepada orang-orang miskin, pakir dan sebagainya setelah habis lagi hadis tu waqala ali dan berkata sidina ali bin abi talib nahnu nu'tih min indina kami mengupah orang yang sembelih ini dengan duit daripada poket kami ini cakap dia kita panggil satu orang mai sembelih lembu mai apa di rumah kita buat tujuh tujuh tak termasuk kawah hak sembelih ni kawah hak sembelih tu duit asin. kita ambil bagi kat dia sagu hati pasal hang mai tolong kami Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah s.w.t Tolonglah, benda ni sengaja kita masukkan kerana dia bercakap tentang korban. Tapi kalau tuan-tuan nak tengok lebih lanjut huraian tentang masalah ni, buka di dalam kitab ul-udahiyah. Buka di dalam kitab yang membicarakan tentang sembelih korban. Tuan, tuan nanti baca di sana, tuan, -tuan nanti jumpa apa ancaman yang diancam oleh Allah kepada orang yang buat kerja macam ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sidai. Dia kata maka korban itu dengan untalah yang lebih afdal, kemudian dengan lembu, kemudian dengan biri-biri. Nah, kita di sini tak ada lah unta. Tak. Hmm. Sampai nanti jadi kumpulan mauna beduk seorang zu ambil unta buat keluar ni sebenarnya tak disuruh. Hmm. Jadi kita di sini tidak ada unta, maka kita pergi kepada yang kedua iaitu lembu memadai dengan lembu yang ada dalam negeri kita maka kita buat korban dengan lembu maka yang afdalnya ialah unta kalau tidak ada unta, lembu kemudiannya biri-biri, begitu dan seekor biri-biri lebih afdal daripada, daripada bersekutu dengan enam orang pada seekor unta atau lembu kita memilih untuk buat korban. Kita nak buat sekok kambing biri-biri. Itu lebih baik daripada kita pergi kongsi dengan enam orang lagi. Bagi jadi tujuh dengan kita. Kongsi dengan enam orang lagi sembelih sekok lembu. sembelih biri-biri hak sekok ni lebih baik daripada kongsi tujuh orang satu ekok lembu. Nampak? Dan kibas itu. Kibas maksudnya biri-birilah. Dan kibas itu lebih afbal daripada kambing biasa itu keadaan dia begitu. Nah, jadi kesimpulan dia apa? Yang paling afdal ialah unta. Enggak, kita seorang buat seekor unta. Itu paling afdal. Ataupun yang kedua paling afdal seekor biri-biri kita seorang. Ataupun yang ketiga seekor unta kongsi 7 orang. Ataupun seekor lembu kongsi 7 orang. Ataupun seekor kambing biasa. Itu susunannya. Masalah, dia kata usia ataupun umur binatang yang memadai korban. <tuh> Bermula usia ataupun umur binatang yang memadai korban itu iaitu 5 tahun masuk kepada 6 tahun. Bermula usia unta yang memadai korban itu iaitu 5 tahun masuk kepada 6 tahun. Kalau unta, 5 tahun lebih. Nak pergi 6 tahun. Dan umur lembu iaitu 2 tahun masuk 3 tahun. Ya ni kena juga adik-adik tuan sebab ni ditentukan. Umur ni ditentukan. Ini pun ramai orang buat korban tapi tak menepati syarat ni. Jadi jadi tak sempurna ibadat korban dia. Begitu. Dan usia kambing biri-biri setahun masuk dua tahun. Dan usia kambing betul, kambing betul dia kata. Kambing biri-biri ni tak betul kot. Macam mana nak? Ha? Jadi dia kata usia kambing biri-biri setahun masuk dua tahun. Dan usia kambing betul. Maksudnya, kambing kampung kita ni. Kambing betul, dia kata. Iaitu dua tahun masuk tiga tahun. Begitu. Dan inilah pada mazhab kita Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, begitu peraturan dia. Ya? Kena ambil ingat benar dan lebih-lebih lagi berokah hadut meniaga lembu ni dia kena ambil ingat jangan menipu dalam soal ni berokah ni cukup kau baik berokah lembu baik berokah kaita baik berokah apa kira kalau hak jujur bagus lah ni hak kita hadut kata tak bagus ni hak tak jujur ni menipu banyak pukul untung atas hangin tak sah. Dari segi jual beli, hasil yang dia dapat tu tak sah. Mengikut kaedah jual belinya, ialah kita kena pergi beli dulu benda tu. Buat keluar duit kita cash dulu. Beli lembu harga RM2,500. Buat keluar RM2,500, bagi dekat tuan lembu tu, lembu tu dah jadi hak kita. Kita akad jual beli dah dengan tuan lembu tu. Lembu tu dah jadi hak kita. Lepas tu kita jual ke orang. Kita nak pukul RM3,000 apa pun itu hak kita dah. Jual beli tadi dah sah, kita jual pula sah tapi hadut jadilah masyarakat kita lah ni macam mana dia tak ukur nak duit dia pik tanya kau tu nak jual berapa kau tu kata dua ribu dia main abang sini tiga ribu seribu dia layung kau aja Jadi kau ni bayang tiga ribu dia lipat seribu dua ribu dia pergi bayang sana apa benda ni jalan apa dia dapat duit ni, ni. bagu yang punya himpun duit tu sekor seribu seribu seribu cukup pergi orang berah bagu yang punya permintaan pun tepi gambar tak boleh benda macam ni tak boleh Nah, oh, apa pun tuan-tuan soal muamalat ni buat bagi eloklah, buat bagi betul apa juga buat bagi elok buat bagi betul jangan kita dah buat benda-benda ni sebab dia melibatkan rezeki kita halal atau tidak halal. ayam ni kita tukar nah begitu dan ada pun pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal seperti yang disebutkan oleh Sayyidi Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitabnya yang bernama Hunniyah Maka usia kambing kibas yang memadai korban itu enam bulan masuk ke tujuh bulan. Hari ini di sisi Imam Hanbali. Umur dia macam tu. Habis. Kita tengok muka surat tu lah. <tuh> Masalah. Seelok-elok kambing yang diperbuat korban itu bagaimana? Baiklah ni kita nak tengok pula. Binatang yang kita nak buat korban tu binatang yang macam mana? Yang ni tuan-tuan bukan untuk orang buat haji saja. Untuk kita di sini pun kita nak kena tengok syarat-syarat ni semua. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul udhiyati al-kibashul aqram wal baydha'u afdalu minal maksudnya yang terlebih elok korban itu ialah kambing biri-biri yang bertanduk itu yang paling bagus kalau nak buat korban kambing cari kambing biri-biri dah ada tanduk dah syurah dah dia umur tu begitu dan juga kambing yang putih itu lebih afbal daripada kambing kelabu dan juga kambing yang berwarna hitam kambing putih lebih baik di sisi agama daripada kambing kelabu dan juga kambing akala lain La, lah akala pun macam-macam anak ayam pun dia buat akala macam-macam memang haori ni jawab dia am diam jangan tinggallah tu tadi kambing boleh bobok kala rambut orang boleh bobok kala tadi merapu sungguh betul enggak jadi dia kata kambing putih tetap lebih afdal Islam tuan-tuan Islam dia suka warna putih Islam cukup suka warna putih maka dengan kerana tu kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang banyak-banyak ha, tentang warna ni dia buat senarai Nombor satu pakaian warna yang disukai oleh Islam ialah pakaian warna putih. Nombor dua warna hijau. Hidup mai putih hijau dulu. Kemudian, <laughs> yang ketiga, warna hitam. Warna hitam. Lain-lain pada tu harus kita memakainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan pakaian dia tiga kali, tiga kali putih, hijau, hitam Nabi juga ada baju warna merah dengan dia ingat Nabi tak pakai baju merah Nabi juga ada baju warna merah dan sahabat pernah meriwayatkan satu hadis dia kata dekat Nabi dia kata Ya Rasulullah kami tidak pernah tengok kamu sesegak hari ini pasal apa? pasal Nabi pakai baju kala merah ya. Nabi pun jawab kat sahabat ni baju yang aku pakai ni orang bagi oleh karena orang bagi, aku nak ambil hati dia, maka aku pakai. Makna kata, Nabi Ta'ubah juga. garang sangat, kalau tu. Begitu. Dan. Baik. Begitu juga dalam soal binatang korban. Allah SWT suka kalau sekalian binatang yang dikorbankan itu, warna dia putih. Begitu. Masalah. Binatang korban yang tiada memadai itu bagaimana? Yang kita binatang korban yang ada masalah, yang ada problem, yang tak apa, -apa baguih ni macam mana? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala tidak memadai korban itu binatang sakit lagi binatang kurus tidak memadai dia kata kita pergi cari menatang hak sakit lagu tak apa nak sihat koruk, kerim tulang rangka macam kita yang ni kita pilih nak buat korban tak apa-apa pasal apa? no kita ingat balik cerita pengorbanan yang dibuat oleh Habil dan Qabil ha, ingat balik eh? Habil dan Qabil anak Nabi Adam alaihi salam kan apabila nak berebut ni nak berebut kerempuan lawa ni Habil beranak keluar ni dengan pasangan kembak dia satu kerempuan Qabil beranak keluar main dengan pasangan kembak yang juga satu perempuan. Kemudian oleh kerana mereka lah merupakan manusia selepas Nabi Adam dan Hawa. Maka Allah SWT mensyariatkan habil kawin dengan kembak Qabil. Qabil kawin dengan kembak habil. Dia keras macam tu. Kebetulan pula kembak Qabil ni lawa kan Kemak Qabil ni lawa Jadi Habil apabila disuruh dia kahwin dengan Kemak Qabil Kira orang lah Qabil ni pula dia disuruh kahwin dengan Kemak Habil Kemak Habil ni tak apa jadi Dia bila dia tengok proteslah dia Tapi jumpa Nabi Adam dia kata bapa dia kata pasal apa Saya disuruh kahwin dengan Kemak dia Patut saya kahwin dengan Kemak saya Dia kahwin dengan Kemak dia yang tu cantik Nabi Adam kata bukan aku suruh Allah suruh dia tak puas hati. Nah, ini Qabil ni tak puas hati. Lalu akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala suruh Nabi Adam habiskan anak dia persembahkan korban mereka. Simbolik saja. Persembahkan korban mereka. Korban siapa yang Allah terima maka orang tu boleh nikah dengan hakim yang tadi Dan nak dijadikan takdir Allah subhanahu wa ta'ala pula habil mempersembahkan korban yang cukup cantik binatang yang gemuk sehat dan sebagainya Qabil bagi hak kurus kalau kita nak buat korban kita pergi ambil binatang sakit ataupun binatang kurus tak bagus macam tu pasal apa? pasal benda ni kita korban ni persembahan kita kepada Allah patutkah kita sembahkan satu benda yang kita pun tengok tak syok kita pergi bagi kat Tuhan bagi korang pun kita bagi benda hak kita tak suka tak bagus ni pula nak bagi kat Allah begitu dan tiada memadai yang kena korak. Dan juga jikalau sedikit sekalipun. Tak boleh. Menatang tu walaupun dia bukan cacat dalam bentuk cacat yang mengorangkan isi. Kaki tak ada satu ke tinggal tiga ajar kaki. Ha, yang tu lagi teruk lah mengorangkan isi. Naik korak aja pun tak boleh nak dibuatkan korban pasal apa? tidak memadai korban yang seperti itu seolah-olah macam kita nak menghina Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah begitu walaupun kita tak ada niat nak hina Tuhan tapi seolah-olahnya begitu engkau pernah tahu ada satu bangsa dalam dunia ni nama dia bangsa Kurdi kenapa ni? Kurdi Depan ni ada banyak di sempadan-sempadan antara Iran dengan Iraq banyak bangsa Kurdi bangsa Kurdi ni ada yang Islam, ada yang tak Islam campur-campur lah macam Arab jugalah ada Islam, ada Kristian, ada macam-macam bangsa Kurdi ni tuan-tuan, mereka ni tak menerima layanan seperti mana manusia Kurdi ni Saddam Hussein di Baghdad, dia banyak membunuh orang-orang Kurdi bunuh semata-mata ada alasan tak sukalah, bukan ada apa pun. Bukan buat ni pi duduk menyamunlah negeri dia, kafir buat apa tak elok ke dia akan buat? Cuma alasan dia dia tak suka dengan bangsa Kurdi ni. Maka dengan kerana tak suka kepada bangsa Kurdi ni, dia hantar tentera dia pi bunuh mati orang Kurdi bukan sikit. Kurdi hak duduk di sempadan Baghdad, sempadan Iraq ni apa semua Orang Kurdi yang duduk di kawasan tu, tuan-tuan, kalau dia singgah kedai dia minta minum mereka ni memang miskin lah kurdi ni semua miskin hidup nomad berpindah Dia daripada satu tempat ke satu tempat tak ada rumah tetap dan sebagainya mereka ni lebih teruk daripada Arab batui lagi kurdi ni bila mereka singgah satu tempat satu kedai ke apakah ada jual ayam mereka minta nak minum ayam terpulang lah kebanyakan kedai tak bagi mereka halau dulu tu macam mereka tak bagi mereka anggap share ni orang kurdi ni tapi ada kedai bagi ada kedai, yang tuan kedai ni ada kemanusiaan, ada peri kemanusiaan, dia bagi. Dia bagi cawan, bagi minum. Lepas kurdi ni guna cawan tu minum, dia kata cawan tu bagi pecah. Dia nak tunjuk kata, hinanya kurdi ni pada pandangan mata mereka ni. Dasyat tuan, -tuan ha? Ni yang kata dalam sejarah ketamadunan manusia, manusia yang kata mencipta tamadun rupa-rupanya tidak bertamadun. Apabila kita kastakan manusia, kita diskriminasi. Dia hantar sama-sama manusia. Dia ni kastar baik, dia ni kastar hina, kasta apa semua. Bermakna kita masih belum bertamadut. Islam tidak melihat manusia begitu. Sebaliknya, Islam ajak kita. Inna Sesungguhnya orang yang paling, paling mulia di kalangan kamu ni. Di sisi Allah. Ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Sebab Nabi SAW dalam beberapa hadis Nabi pesan tinggal benda ni Kalaulah ditakdirkan satu masa esok Kamu diperintah oleh hamba abdi yang berkulit hitam Walaupun ditakdirkan kamu diperintah oleh mereka ni Selagi mana mereka ni taat kepada Allah dan taat kepada aku Nabi kata ke atas kamu mentaati mereka Nabi punya pesan benda ni Maknanya dasar apatid dalam Islam tidak ada macam tu hmm, cantik tuan-tuan Islam ni agama cukup cantik orang tak kena Islam saja mulut dia capai suka duk kata macam-macam kat Islam dia ni motong kuih dengan batang mikrofon maaf lah kat siapa pula tak pasal-pasal dan, dan tiada memadai ni masih tu cerita menatang korban ni lagi dan, dan tiada memadai binatang yang buta ataupun binatang yang tebelah telinganya jika tiada hilang daripadanya satu juluk isi sekalipun tak mau juga walaupun telinga dia rabit ter telinga dia ter tak kurang isi apa cuma ter koyak aja tapi kalau segalanya ter itu berlaku selepas dia dilahirkan dia lahir mah elok lepas itu dengan kerana apa-apa sebab gagap ke cari telinga dia pun tak mau juga dibuat korban macam tu tidak memadai juga dan tiada memadai korban yang terkerat telinganya ataupun hidungnya dan jikalau sedikit sekalipun dan inilah pada mazhab kita mazhab Syafi'i rahimahullahu taala ah ha, lebih-lebih lagi terkerat terkerat ni makna kau orang isi lah terkerat hidung hidung tak ada kau orang isi terkerat telinga telinga tak ada kau orang isi ha jenis macam ni lagi-lagi tak mau kita buat korban tak mau hak jenis macam ni tailo dan memadai ketiadaan susu dan ketiadaan ekor dari asal kejadiannya ha, kalau beranak-beranak main jenis ekor ekor tak ada misalnya Kelok-kelok main lagu tak ada ekor kambing ni dia memang born macam tu dilahirkan tak ada ekor ayah ni okey, memadai dia tak boleh kita terima untuk buat korban ataupun dia ni jenis mandul tak ada susu Ha? dia tak ada susu, tak ada susu tak apa boleh diterima untuk buat korban pasal apa, benda ni kira Tuhan tak ada keluar main macam tu maka diterima sebagai binatang korban bersalahan yang dikerat maka tiada memadai ha, kalau beranak main memang tak ada ekor tak apa tapi kalau ekor ada, ada syih manakah seronok bila tengok, kambing tak ada ekor bila kerat pula ekor, Allah tu ha, tak boleh macam tu Aduh, ha, tuan-tuan, tuan-tuan, -tuk, tiga suku ni ada banyak dalam dunia dia tiga suku. Dia, dia tak boleh. Dia tengok dia lagu nak modify macam-macam. Dekat dia duk modify motor dia sudah habis Motor orang keluar main elok-elok. Dia cabut-culok. bagi bunyi periang-periang-periang. Dua angkat saya. Lepas tu mark orang bagi elok. Bitorang mark guard buh lagu. Kaki modify. Han modify motor pun dah satu. Dah orang nampak tiga suku. Dia modify menatang pula dok awak tak ada pula dia modify binatang dia tukang color binatang salah lagi hak jenis lembu jenis apa ni dia macam-macam dia potong telinga buat lagu bagi jadi ada sagi-sagi sampai tu lagu biduk sebut telinga subang sebelah kat lembu jenis macam ni sama jenis-jenis macam ni ni semua sama jadi binatang-binatang ni dikerat bila dikerat hmm, tidak mengadai untuk buat korban begitu dan memadai dia kata Yang tiada bertanduk dan juga memadai Yang pecah tanduknya jika tiada Membinasakan dagingnya ha, Tapi kalau dah lepas beranak main semua elok Tanduk pecah, tanduk pecah tak apa Sebab tanduk bukan daging Yang tu tak apa dia kata. Baik, masalah Tahlul pertama itu bagaimana La okay. learning tuan-tuan kena ingat tu Dia punya flow cerita ni Daripada padang arafah Kita dah pergi ke muzdalifah Tunggu di Muzalifah sampai lepas tengah malam. Sambil duduk tunggu tu putih 70 biji anak batu atau lebih. Lepas tu kita bergerak, mari ke Mina. Kita dah pun sampai di Mina lah ni. Bila sampai-sampai di Mina, kita lalu tu jumpa Jamratul Ula, tak salah peduli keadaan. Jamratul Ustaz, tak salah peduli keadaan. Jumpa Jamratul Akhabah. Sebaik-baiknya tunggu sampai semayang subuh. Lepas subuh tunggu kadar matahari segala. tujuh dengan 7 biji anak batu. Habis 7-7 biji anak batu, pergi cari binatang korban buat seekor korban dulu. Dah les, lepas selesai kita korban apa semua, lani kita nak bertahlul. Begitu. <tuh> Tahlur pertama itu bagaimana? Kata Imam Al Ghazali Rahimahullahu Taala dalam Ihya. Kemudian daripada menyembelih itu hendaklah cupong kepala. Dah selesai dah kita pilih pilih nak tangah Elo cukup syarat semua tadi ni sembelih. Lepas selesai sembelih kita nak cupong kepala kita. Maka cukup kepala itu sunat baginya mengadak kiblat apa pun sunat mengadak kiblat. Seperti mana apa pun sunat mula dengan tangan kanan, ha, macam tu. Jadi bila kita dah selesai korban kita nak cukup kepala elok-eloknya cari arah kiblat kita duduk mengadak ke arah kiblat, kemudian panggil kawan tu suruh cukup kepala kita. Dan dimulai daripada hadapan kepala maka dicukup sebelah kanan sehingga ke belakangnya, ala itu. Cukuk, start daripada depan, tarik pergi ke belakang, di sebelah kanan dulu. Hmm, Ni tak ada dia Boleh duduk baca sajalah. Pergi tanah esok, boleh kepala kita ke arah. Berikut dia. Dia nak kupuk lepas mana. Atas dia. Dia kupuk. Bukan dia cukuk. Dia kupuk ke belakang kita. mau makambu pula. Oh, Orang yang dah kena tahu. Allahuakbar. Alhamdulillah kita ni habis-habis di lagu duduk round tengok lu banyak hak kedai baba ni tak sapi lah. hak baba ada kedai punya ni tak sapi lah Dan tu tu semua orang ni tak tahu nak abang pun lah tak tahu bila nak sampai gilang kita tak tahu ni kita pergi cari hak model pisau saja ni dia kedai pun tak ada bangku pun tak ada apa pun tak ada model dia dua saja. satu pisau cukup satu lagi ayam potong bila kita duk aje dia juruh air tu dia dia gonyai kepala kita dia mula nak tarik eh? dia tarik duk dengan darah sekali semua gula astagfirullah ha eh? niat ni kita baca itulah tapi sebenarnya tak ada lagu ni tak ada pina abang kada syekh yamin yamin nak abang kada kata kanan dulu yamin dia buruk sampai terus dia sakit eh? baru hang ada kan dia ni bukan tahu apa dia kira dia pun nak cari makan ni macam ni time ni Timely saja hari ni cukup cantik dia kata orang semua nanti saya tak tahu dah dia ni bila belajar cukup kepala apa orang tak tanya kira hari ni tengok dia ada pisau kita hand TV kat nak cantik lagi dia ceket kita kita kata become dia share berapa ni nak kena ni cukup ni khamastash kham sata asyar kham sata asyar tu Arab dia kata khamastash lima belas riyal lima pulih rial dah lah nak bagi luka kepala lima pulih rial pula siapa apa nak buat tuan-tuan yang tu saja, yang ada pun so kita pun round tengok dulu hak mana darah mambu banyak kita jangan ambil tapi tengok nampak hak cermat sikit kita duduk tuan-tuan kan tunggu giliang kita tunggu punya lama main. sorang lagi nak sampai kat kita mambu dah depan tu lari pergi kat kawan lain pula sampai putang kita tak cukup kepala lagi ini cerita hak betul betul-betul pergi tanah esok bila tengok mau ingat kat saya oh <tuh>, ya ni yang ustaz abang-abang ini sungguh orang-orang oh, sungguh mana? memang sungguh cukup ni dia kata sebaik-baiknya apa menghadapi belakang kemudian mula sebelah kanan start daripada depan tarik ke belakang kemudian maka dia ambil cukur daripada hadapan kepala yang baki lalu dihabiskan yang sebelah kiri sehingga ke belakang maksudnya start belah kanan kemudian tengah kemudian last kali habis belah kiri macam tu dan dibaca pada ketika itu akan doa ini Allahumma atbitli bikulli syaratil hasanah wamhu'anni biha sayyia ah wa rafa' li biha 'indaka darajah. maksudnya wahai tuhanku sabitkan oleh bagiku bagi tiap ku tiap-tiap sehelai rambut itu akan satu kebajikan kita baca dia tak tak baca bahasa Arab dia, dia bubuh kita mau baca yang ni minta ya Allah mudah-mudahan tiap-tiap helai rambut ni ada kebajikan pada aku rambut hak lurus tu Tuhan kira tiap-tiap helai -tiap ni kau nak dikira oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pahala kepada kita kita minta dekat Tuhan macam tu Ya Allah, mudah-mudahan tiap-tiap lay rambut ni memberi pahala kepada aku dan hapuskan ulihmu daripada aku dengan dia akan satu kejahatan selai rambut yang jatuh tu dapat pahala dan tolak satu dosa kita minta lagi tu dekat Tuhan dan angkatkanlah ulihmu bagiku dengan dia di sisi engkau akan satu darjat dan ketinggian Minta, Ya Allah, aku buat ni semata-mata kerana turut perintah kamu, Ya Allah. Angkatlah derjah aku supaya aku mulia di sisi kamu. Mudah ingat yang tu. Begitu. Bermula orang perempuan, afdal baginya gunting rambut. Orang perempuan tak boleh Nah, ha? Apa, Ya Allah nanti bin sessi. Apalah perempuan, pun perempuan buat botak, Ya Allah ni, kaut betul dunia Allah ni. Ya ha? Allah ni. Jadi orang perempuan ni tak disunatkan cukup kepala walaupun dia pergi buat haji. Maka disunatkan orang perempuan ni kerat rambut. Potong sikit rambut dia, sekurang-kurangnya tiga helai rambut. Begitu. Dan yang tiada tumbuh rambut kepala bahawa asalnya ia melalukan pisau pencukup di kau ha, Kawah jenis kojek ni. Dia memang jenis duk minta maya ajak lama dah duk minta tak, tak nampak nak terbit pun dia bila pergi di sana dia tak boleh lepas habis melontak pergi buat korban dan sebagainya orang pakai pi cukup dia kata tak apa lah ampah pilah aku pakai balik tak tak tak dia kena juga dia kata kenapa dia kata hamperli aku ke kan. dia buka tengok tak ada apa walau tak ada apa, -apa pun mau ambil pisau lalu kan aceh kelicinan dia itu Lalu kan sekurang-kurangnya tiga kali sekurang-kurangnya tiga kali mau ambil pisau tu letak labutari ke belakang satu tak nanti labutari pigi dua letak macam tu tarik pigi tiga maka dia seperti orang yang melakukan ibadat berchubur kenapa ha, kalau orang hak jenis pakai akal agama ni dia tak buat buat kerja bodoh dia kata dia kata betul lah hadis nabi suruh dia kata, tapi yang pakai akal lah benda memang tak ada dia nak berchubur apa tak boleh pasal apa benda ni kenapa? maka dia habangkan kita di sini bahawa bagi orang yang tiada tumbuh rambut kepala itu melalukan pisau pencukur di kepalanya maksudnya buat syarat saja begitu maka manakala sudah bercukur kemudian daripada melontar jamratul akabah itu maka hasillah baginya tahlul pertama ha, maka dengan itu dia sudah pun tahlul pertama begitu atau dikerjakannya melontar dan tawaf. Ataupun dikerjakannya bercukur dan tawaf. Maka salah satu daripada tiga kelakuan itu. Maka hasil tahlul yang pertama. Ni, tiga ni. Dia kata sama ada melontak Jamratul al atau lepas itu bercukur. Kira tahlul. Ataupun orang tu dia melontak Jamratul al kemudian dia tawaf dulu juga dikira tahlul. Ataupun dia terih pitawah dulu. Baru patah balik memelontak jam ratul angkabah. Juga kira tahlul. Mana-mana dua daripada tiga. Dianggap dia melakukan tahlul awal. Tahlul pertama. Begitu. Baik. Masalah. Apakah yang halal dibuat? Kerana sudah tahlul pertama itu. Bila kita dah tahlul pertama, apa benda yang kita boleh buat? Tadi kita tak boleh buat banyak benda. Sebab kita adalah eh haram. Tak boleh pakai minyak wangi, tak boleh pakai minyak rambut, tak boleh pakai pakaian berjahit dan sebagainya. Lah ni kita dah tahlul pertama, apa yang kita boleh buat? Kata Imam Al-Ghazali, apabila sudah tahlul pertama, maka halallah baginya. Tiap-tiap yang diharamkan, di dalam ihram dulu. Benda yang dilarang tadi, bolehlah. Dia kata, melainkan jima' dan juga akad nikah. Dan juga menyentuh perempuan dengan syahwat. Dan juga mengambil buru-buruan. Hak ni tak boleh lagi. kan? Hak ni tak boleh lagi. Kita dah tahalul awal, tapi kita masih lagi belum tawaf rukun. Orang yang belum tawaf rukun, dia tak boleh buat lagi benda ni. Dia nak berjimak dengan isteri, tak boleh lagi. Dan kalau sekiannya dia nak angkat nikah, tak boleh lagi masa tu. Sama ada dia angkat nikah orang ataupun dia sendiri nak dia angkat nikahkan, tak boleh lagi pada masa tu ataupun menyentuh perempuan habis-habis selesai melontang habis-habis selesai bercukuh nak berjalan kaki daripada Mina nak balik ke Mekah kerana nak buat, nak buat tawah rukun. berjalan kaki balik tu lagu duduk pegang tangan bini cik, lagu duduk hayun lagu tu bila duduk hayun dia pun main naik, naik pesawat ha, kan? dia main perasaan tak ketahuan dia ni main maklum sahajalah dah sebulan dah duk-duk dari sana misalnya dia pergi kapitabang awal ]orian. Buat pula Haji Ifrat pula. Orang oh, tak pernah buat. Pergi kembali orang awal buat Haji Ifrat. Dia buat Haji Ifrat misalnya. Jadi dia dah lama dah duduk tahan diri dia. Tengok bini pun nampak comel ni macam aja. Dia lumayan tak ketahuan. Dia pegang bini dia jalan. Lagu duduk ayun tangan. Tak boleh. Ha? Masa tu tak boleh apa? Ha, tak ingat. Ula' masuk ula'. <laughs> ula' peraun. Tak ha? <laughs> kan boleh. Bukan zik dia lupa mengajak buat ula' ni. Ya kan? Baik. Jadi dia kata, orang yang sudah tahlul pertama boleh buat benda yang dilarang kecuali benda-benda ni Apa dia? Jimak dengan, isteri, <coughs> Jimak dengan isteri ataupun akad nikah ataupun sentuh perempuan dengan nafsu syahwat dan sebagainya tak boleh. Maka iaitu tiada halal melainkan apabila telah mengerti. Apabila telah mengerjakan yang tiga dalam masalah itu. Yang sudah melontar, sudah bercukur dan sudah tawaf rukun. Maka barulah dia tahalul sani. Bila dah tahalul sani, boleh. Dia jadi macam orang biasa. Boleh. Begitu. Masalah. Apakah yang halal dikerjakan apabila sudah tahalul sani? Kata dia halal bagi orang yang sudah tahalul sani itu untuk jima Dan halal sekalian barang yang diharamkan di dalam ikhram dahulu. Tuan-tuan, siapa -tuan, apa tuan-tuan? Bila kita baca ni, dia lalu duduk ulang majibak ni, ni kerang tu ni, pasal oh, Sebab dia sebenarnya tuan-tuan dia jadi masalah di sana Itu so, lah, ni, baik tabung haji baik package bayang mahal 2-3 ribu <coughs> Mereka menyediakan satu bilik hmm? Bilik tu dia namakan bilik berkat Bilik berkat so, siapa nak guna bilik tu Umar dia kena tender dulu dia nak ambil buku berapa sampai buku berapa apa semua nak kena tender dan ada satu krani jaga kunci lah. pasal apa tuan-tuan? ujian eh? bumi Mekah ni bumi ujian ada kes-kes yang dah jadi suami ni sampai pergi tumbuk Arab hak jua di kedai pasal apa? pasal semata-mata kerana dia faham datang Arab ni mengorak bini dia ditumbuk wahai di sini masa duduk di sini taklah cemburu sampai jadi macam tu dah. tapi pergi sana dia jadi pasal apa dia jadi satu pasal bumi tu bumi ujian dia pula dalam keadaan buat ibadah yang kedua dia dah lama dah tak boleh duduk melawak dengan bini dia ni satu Arab duduk melawak dengan bini dia oh dia kata aku pun tak boleh dia kata Han? boh, gam kata sebiji khabar kau untuk pergi balik balik baju-baju jubah dengan kes khabar khabar pergi balik jadi, Tabung Haji bincang benda ni. Tabung Haji bincang benda ni. Macam mana cara kita nak meredakan ni? Jadi, cemburu tak untuk punca ni. Maka akhirnya, lah ni lepas siap bilik-bilik ni. Tujuan dia apa? Supaya cemburu yang tak ketahuan ni diredakan. Diredakan dengan jalan-jalan yang macam Tu sebab bila kita baca kitab peka ni. Baca dia duk main perkataan ni kerap. Jadi, tuan-tuan jangan duk ingat. Kata penulis kitab ni, apa ha, karut ni. Ha. Dia sebut yang ni aja dah dia sebut ni kerana benda ni berlaku di sana maka dengan kerana tu dia sebut nah baik maka maksud tahalul sani itu seperti, seperti apabila dia sampai ke mina maka melontak dia kemudian menyembelih ya menyembelih ni sunat <tuh> kemudian bercukur ya kemudian pergi ya pada hari itu juga maksudnya hari 10 tu juga pergi dia ke Mekah kerana tawaf rukun maka sudahlah ia tahlul sani namanya ha, biasanya kita nak bagi cepat nak bagi cepat tahlul sani kalau ikut tabung haji dia tak pergi pergi tabung haji tak pergi pergi tabung haji dia kira mau ikut arahan daripada arafah main muzzalifah muzzalifah main di minah sampai di minah melontar lepas melontar bercukur lepas tu dia suruh duduk di minah 3 hari tiga malam duduk di situ sampai 13 zul hijah lepas tu baru bertolak balik ke Mekah barulah tawaf rukun, barulah tahlul sali bagi orang-orang yang ada adik beradik di sana ke, ataupun orang yang dah biasa biasapi kali pertama ini, kali kedua bagi dia ke, ataupun bagi orang yang berani tak tentu punca ke dan sebagainya bagi orang yang jenis macam-macam ni dia memang tak tunggu dia daripada arafah, dia mai muzzalifah selesai di muzzalifah, selepas tengah malam kutip anak batu apa semua, mai ke mina sampai di Mina dia melontar di Jamratul Akabah lepas dia melontar Jamratul Akabah dia bercukur lepas bercukur terus berjalan kaki daripada Jamratul Akabah di Mina tu berjalan kaki terus pergi ke Mekah jalan lagu kita jalan ni bukan larilah jalan sambil bersembang sambil berjalan sambil bersembang ni dia masa dia lebih kurang 40 minit 40 minit kita sampai di sisi di sisi kompleks Masjidil Haram sudah sampai bila sampai di sana kita terus tawaf. bila tawaf saja. Kita sudah pun tahan dulu Kebanyakan orang buat lugu itu. Tapi tidak dinasihatkan oleh Tahu Majid. Ha, itu cerita dia. Baik. Maka tawaf ini dinamakan tawaf ifabah. Ifabah maksud fardun. Dan juga dinamakan tawaf ziarah. Dan tawaf fardun. Dan juga tawaf rukun. Ha, ini hak tawaf kita buat di Mekah. Kemudian dia kata masalah. Tawaf rukun itu manakah waktunya? Wallahu'ala. Dari, dari yang tuan. Lepas ni kita nak tengok pula tentang tawaf rukun. Bila nak buat tawaf rukun dan bagaimana cara nak menyempurnakan tawaf rukun ni. Tuan-tuan, satu benda yang saya nak bagi ingat ialah walaupun ibadat haji ni kita nampak susah, tapi sebenarnya menjaga benda-benda asas sebelum buat ibadat haji itu lebih susah. Itu lebih susah. Maksud saya ialah ambil ayat sembahyang bagi betul. -betul. Yang tu lagi susah orang nak jaga Tuan-tuan cuba bayangkan Orang yang ambil ayat semayang tidak sah Saya selalu ulang benar Orang yang ambil ayat semayang Tidak sah Dia pergi ke Mekah dia buat haji Ibadah haji ni Semua sekali tak perlu Kepada wuduk kecuali tawaf Tawaf kena ada wuduk Dan tawaf ni pula Nak menentukan sama ada kita ni ...sudah dapat tahlul sani ataupun tidak. Kalau orang ni dia ada masalah... ...dia ambil ayat semayang tak sah... ...kerana dia tak hati-hati dalam ambil ayat semayang. Maka... ...dia tahlul awal. Tapi dia tidak tahlul sani. Kerana tawaf dia tak sah. Kalau mereka tak sah, kerana wuduk dia tak sah. Maka dia balik ke Malaysia ni... ...dia balik dalam keadaan dia masih ada ikhraan. Dia boleh pakai pakaian berjahit kerana dia dah dahalul awal. Tapi dia tak boleh nak bersama isteri dia. Tak boleh. Dia bersama isteri dia haram dan berdosa. Dia bersama isteri dia haram dan berdosa. Sehinggalah dia kena pergi balik ke sana dan tawaf berdu balik. Barulah terangkat tahalul sani daripada dia. Dan nampak, ayat semayang ayat punya bahasa ini. Dengan kerana itulah kita bila baca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Nabi banyak kali bila dia sebut kata wudu, dia sambung dengan faahsinil wudu. Maka hendaklah kamu memperelokkan wudu. Semalam, baru kita baca di Kampurawang kan? Semalam kita baca semayang hajat dan semayang istiqoroh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi sekali tekankan tentang kepentingan wudu. Nabi kata barang siapa di kalangan kamu yang ada hajat sama ada hajat dengan Allah ataupun hajat sama-sama manusia Nabi kata barang siapa di kalangan <coughs> di kalangan kamu <coughs> ada hajat dengan Allah atau hajat sama-sama manusia tak kira kita dengan Allah hajat apa? hajat nak baik daripada sakit manusia tak boleh tolong bagi kesihatan melainkan Allah itu hajat kita dengan Allah Hajat dengan manusia apa? Kita nak minta tolong dia apa-apa. Kita nak supaya Allah lembutkan hati dia dan dia mau tolong kita. Itu hajat kita dengan manusia. Maka Nabi kata, Barang siapa ada hajat dengan Allah ataupun dengan manusia, Maka hendaklah ia berwudu. Nabi kata, Falyatawabba. Kita tengok, apa kena-mengena. Kita ada hajat dengan Tuhan, ada hajat dengan manusia, Nabi kata, Falyatawabba. Maka hendaklah kamu berwudu fa'ahsinil wudhu maka hendaklah kamu memperelokkan wuduk itu oh, Nabi selalu sebut macam tu kalau kita ada hajat tak tertunai ambil ayat semayang ambil ayat semayang bagi elok Imam An-Nawawi kata yang dimaksudkan dengan fa'ahsinil wudhu maka perelokkan wuduk itu ialah menjaga yang perdu-perdunya dan juga yang sunat-sunatnya dan juga mengambil berat akan fadilat-fadilatnya sambil doa ambil ayat semayang tu jaga hak mana fardu apa dia? basuh muka, tangan, apa semua kepala, kaki ni fardu yang ni jangan duit bagi seleng fardu sunat kalau boleh perelokkan yang sunat start dengan basuh tangan sampai pergelangan tangan, kumur, apa semua ni sunat basuh telinga buat benda-benda hak sunat ni kemudian tiga kali tiap-tiap anggota tiga kali itu sunat buat tiga kali, tiga kali, tiga kali, tiga kali. Lepas itu mengambil kira pula fadilat-fadilat wudhu. Dalam kita duduk basuh muka tu ingat ada hadis. Nabi SAW kata, orang yang berwudhu tiap-tiap kali ayah yang kena kawasan wudhu muka misalnya jatuh, maka bersama dengan jatuh ayah itu. Ataupun bersama dengan jatuhnya titik yang menghabis daripada anggota wudhu itu, gugur bersama dengan ayah semayang itu segala dosa yang melibatkan seluruh muka dia. Dosa mata, dosa hidung, dosa mulut, dosa... Sahabat luruh sekali dengan ayat semayang. Dan dosa-dosa itu adalah dosa-dosa kecil. Mau ingat sekali. Jadi kita ambil ayat semayang tu bukan sekadar ambil nak semayang saja. Tapi ambil dengan tujuan nak memperelokkan wudhu. Menjaga perdu, menjaga sunat dan ingat padilat-padilat wudhu. Lepas selesai itu, Nabi SAW kata, Farqa' raka'at ini. Lepas itu kamu sembahyanglah sunat hajat dua raka'at nampak tu dah kalau Pak Semayang sunat hajat yang sunat tu pun Nabi emphasize macam tu Nabi bagi penekanan dalam macam tu tuan-tuan boleh fikir ibadat haji ni masuk dalam rukun dalam rukun rukun Islam ibadat haji lebih-lebih lagi kita kena jaga soal ubuku ni kena jaga ha? ambil ayat Semayang mau pergi sempurna buat hati elok pasal apa? pasal benda ni akan menyebabkan ibadat yang kita buat elok atau tak elok itu sebab tuan-tuan saya kata, mengaji agama ni, Nabi SAW beritahu dekat kita, start daripada atas sampai sampai liang lahat, tak habis tuan-tuan. Tak habis. Mana boleh kita kata cukup dengan sebulan dua kali, kita kata cukup dengan sebulan sekali, cukup dengan seminggu sekali. Tak boleh tuan-tuan. Mengaji adalah satu proses yang berterusan. Tak habis daripada kita mula reti Apa yang orang ajak kita Sampailah kita tak reti apa Masuk dalam kumuh Pada waktu tu proses belajar Ilmu agama ni mesti terus berjalan Jadi kita tak tahu Jangan segan untuk tanya orang Kerana tanya orang itu membantu Pengetahuan kita Lepas ni kita tengok bakhawam Salah Al-Jaz Melih Duk lapor, doktor, tak boleh kemudian kalau polis tu kita nak bagi masjid nak buat gendang raya ke apa tu, tidak salah nak? Hmm, bagi saja tidak bukan maksud tak boleh jual. dia tak boleh dijadikan upah benda tu kita tak boleh bagi atas alasan sebagai upah tapi kalau kita bagi atas jalan hebat atau sedekah itu tidak salah hmm. platinum limb ni saya haru sungguh lah dia cerita dulu, saya dah bagi dah garis panduan dari segi agama dan tuan-tuan pasang sendirilah dan cerita dia kalau kita melabur dengan satu-satu tempat dan dia menjanjikan keuntungan yang tetap. tiap-tiap bulan ataupun tiap-tiap tahun kita akan dapat 20% misalnya, soal company yang melaburkan duit ni untung ke rogi itu, tu saya fikir, investor tak payah fikir Hampir akan dapat 20% tetap. Bila macam tu, dilanggar oleh agama. Suplai so, tin enam ni saya tak tahu macam mana. Saya tu jawab lagu tuan. Ya, saya tak tahu macam mana. Jadi tuan-tuan yang lebih tahu dan bagi tuan-tuan yang kerap ke kulit lebih tahu macam mana caranya. Jadi bila kita dah begitu tahu garis panduan pasang tengoklah. Tengok macam mana kalau nampak okey, masya Allah. Kalau nampak lagu macam tak okey, tak salah lagu tuan. Kan? dan saya difahamkan bahawa bau ni depa jemput apa nama Syekh apa nama Abdul Qadir apa Al-Mandali daripada Saudi daripada Mekah main ke syarikat depa dan depa ada bagi taklimat dekat dia, penerangan dekat dia dan sebagainya. Tuan-tuan boleh buat follow up dengan dengan orang yang tahu sentang cerita Sheikh Abdul Qadir Mandali berjumpa ni apa cerita dia. Boleh buat follow up Masa dia saya panggil Sheikh ni dia pa cerita semua operasi dia macam mana macam mana macam mana. Saya pun tak dapat maklumat lengkap lagi apa cerita selepas daripada pertemuan itu. Kata dia saya pun tak pernah pergi masuk di situ untuk ambil tak tak pernah. Kalau kelihatan saya di kawasan Kulim itu ada urusan lain. Ya ha, kan jadi dah bangun Soalan. Saya nak tanya ustaz mengenai dukun yang menggunakan jin untuk ubat penyakit. Selain mengubat penyakit, dukun ini boleh bagi pula cenderahati kepada siapa-siapa saja seperti batu delima, batu zamrud dan sebagainya semasa dia menurun amalan ini merupakan perbuatan syirik dan apa pendapat ustaz jika cenderah hati tersebut masih disimpan walaupun orang tersebut telah pun bertaubat. <tuh> baik, yang pertama saya nak beritahu, saya tidak cukup ilmu tentang masalah jinn tidak cukup ilmu dan saya tidak berminat untuk ambil tahu benda ni okay. saya mempunyai hubungan baik dengan apa nama yang berbahagia datuk Dr Harun D dia salah seorang pengamal apa nama perubatan cara Islam. Dan dia beberapa kali dia ajar lah. Dia ajar suruh belajar cara perubatan dia ni. Dan cara perubatan dia berteraskan al-Quran, hadis dan sebagainya, setakat yang kita tahulah. Dia kata cari beberapa orang kawan. Dia kata yang faham bahasa Arab. Okey. Ambil masa dalam 3 atau 4 malam, 4 hari 4 malam macam tu dia kata untuk diajar insya-Allah dia kata selesai. Cuma syarat dia dia kata kalau dah lepak belajar yang tu, kalau ada orang main minta tolong mesti tolong. Tak boleh kata tak mahu. Dia beritahu dulu. Tu. Jadi saya ni, saya memang tak minat. Jenis-jenis macam ni, kalau orang buat main ayam saya jampi pun saya memang tak buat. Jadi kalau ada orang pergi habang Abang kat tuan-tuan, kata Ustaz Dhan Kuri, hukumnya dia jampi apa tu? Itu pun bohong. Saya tak pernah jampi kat benar pun. Dan saya tidak kata salah. Kita dah baca bab ni di masjid, saya pergi gelubang dulu. Ingat, ha? Eh? Bab ar raqiyah Bak jampi dan sebagainya Kita dah baca di Universitas Kedugong dulu Dan kita dah hurai dengan detail Sebab ni dan kita tidak mau hurai dua tiga kali Cuma saya tidak berminat Dalam bidang ini Lebih-lebih lagi bila duk main cerita Pakai jin dan sebagainya ubat orang Jin tu boleh duk masuk dalam body orang Explore daripada ujung rambut Sampai ujung kaki Kita banyak diceritakan tentang Benda-benda macam ni Satu masa dulu kalau tuan-tuan masih ingat Di lenggong Perak ada satu ilmu apa kawan duk pergi ambil di lenggung pergi satu kereta lima orang sampai di sana kemudian apa nama kawan ni akan jampi apa-apa semua lupa-lupa ni lepas tu dia akan kelok cincin cincin macam dawai kalau pi satu kereta lima orang dia jampi-jampi kelok lima bentuk cincin tu maka ilmu tu dia kira jadi ambil seorang satu balik jadi dia adalah beritahu apa istimewa bila ada cincin ni dan sebagainya. Dan pada masa tu ramai orang pilihan. Dan kenun ceritanya pula. roblok banyak buat jalan lah. Polis buat roblok Bila polis tahan, polis tanya apa ada belakang. Lepas kata tebu. Bila buka ada tebu. Kasar ceritanya macam tu. Walhal yang mereka bawa ni senjata kajam Untuk di untuk dibuat apa kat di sana tu. No ceritanya begitu saya cuma dengar cerita dan saya macam saya kata tadi saya tak minat benda-benda macam ni saya tak minat baik jadi susah lah benda macam ni susah maaguru silap lincah saja masa dulu Umar bin siapa pergi berubat dekat dia dia duduk di taman melewa dulu siapa pergi berubat kat dia dia akan bagi batu cincin semua satu Balik buat batu cincin tu pakai dan dia kata ada lah cerita mengenai batu cincin ni ada macam-macam lah cerita penunggulah apa lah legu tu legu ni dan sebagainya. Pun ramai juga orang pilih. Cerita dia legu ni aja. Dalam Islam mempercayai tangkal itu syirik. Cerita dia legu tu. Dalam Islam mempercayai tangkal itu adalah syirik. So, sebarang benda yang diberikan apa apa nama sekalipun kalau dia menjadi fungsi tangkal adalah berdosa jadi kawan kita tanya ni dia sebut di sini cendera hati kita taulah apa dia cendera hati ni bagi batu delima bagi batu zamrud dan sebagainya dan batu-batu ni pula mai kat dia ketika dia menurun menurun tu pun sendiri dah banyak masalah dah tidak ada nas daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan Nabi menurun dan tidak berlaku di kalangan sahabat-sahabat yang empat, Siddina Abu Bakar, Omar, Osman dan Ali, pernah menurun dan kita tak tahu mana asal usul menurun. Pulak lagi dalam keadaan menurun itu lupa diri dan sebagainya lepas itu Allah. Eh? jadi kalau tanya saya saya lebih suka menjauhi perkara-perkara ini baik katalah kita pernah pergi dekat dia dan dia pernah bagilah cenderah hati yang berupa batu cincin ke apa ke dekat kita dan dia ni kemudiannya hari ini dah dah mengaku dah kata sebenarnya dulu apa ke dia tak tahu ke apa ke mana ke kira dia lah ni dia, dia tak buat dah kerja tu sedangkan kita masih menyimpan benda yang dia bagi tu apa sepatutnya kita buat bagi saya buang sahaja Selagi mana benda tu ada, kita ada satu macam yang tepat dalam hati kita dengan benda. Selagi mana doa ada, kita buka laci duk tengok benda tu, lepuk teringat macam-macam. Ada yang ni kira, eh gama' kawak nak masuk tak jadi, yang itu pasal saya baca ni kot. Dia duk main ni semua kira kita mendedahkan diri kita kepada syirik. Buang. Aziz nah, cerita dia macam tu. Kalau zaman Nabi Allah Musa alaihissalam yang kita duk baca dalam tafsir minggu keempat di Mesir ni. Nabi Musa alaihissalam tongkat ni bukan tangkai. Itu mukjizat Allah bagi ke dia. Kita tidak boleh qiaskan apa semua batu, cincin dan sebagainya dengan tongkat Nabi Musa. Kalau kita qiaskan dalam ugama, dia kata qiyas ma'al farik. Dia kata kias yang tidak boleh dipakai. Pasal apa? Kita nak kias benda dengan satu mukjizat, Tak boleh. Mukjizat untuk Nabi. Kita tak boleh dapat benda tu cerita yang menyatu kan ha, jadi sebaik-baiknya kita jauhi perbuatan syirik kita jauhi kalau kita tak tahu betul-betul benar ni boleh jadi syirik atau tak boleh jadi syirik tapi nampak macam lagi baik tu sah untuk ingat saya pernah baca hadis dalam muqadimah di masjid ni Nabi SAW kata kamu tahu dah apa itu Al-khair kebaikan sabak kata kami tak tahu ya Rasulullah nabi kata kebaikan itu ialah apa yang tidak menjadi was-was di dalam hati kebaikan itu ialah benda yang tidak jadi was-was dalam hati bila kita buat benda tu kita tak ada was-was ingat boleh tak boleh boleh tak boleh tak ada kita tahu benda ni for sure memang boleh benda tu benda baik tapi kalau benda tu kita buat dalam hati kita dia dok maih eh, boleh tak tahu aku kolok buat ni boleh tak maka hendaklah kita jauhi benda-benda yang seumpama ini kita gamble diri kita. Kita memperjudikan nasib kita. Ini sesuatu yang amat berisiko tinggi. Ha, takut. Ha? Kita aduk sangka kata tak apa. Kita buat-buat satu -buat. benda ini jadi tak boleh di sisi Tuhan. Kita semayam. Kita buat macam-macam ibadat. Tiba-tiba dengan kerana hak ini kita buat Allah SWT.